ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدوله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَانُ وَزَمَعِ ذَتْمَنُّ وَمُحْتَرَمُوا پتی رو حبتہ باننے ما هم بات واقعات دا حدیث ذکر کری او پتی حبتہ باننے ہم یا واقعات ذکر کرو فَكَاتْ مُضَوْمَنْ دَا عَشُورِيْرَ از داو بِهترین اولاد فَزَائِنُوا عَلَى عَوَضَّ جِدَاغِينَ مُتَعَلِنِكَ احْكَامَاتِ دِكَرْشَيْرَ ذکر نبی رسولان صلی اللہ علیہ وسلم و ندر رمضان ناوست چنزیان تیولوجی تحری و پوششک و چه حتانشی نازو عاشوری روجد چنن عاشورت لسم حرام دیسر علیاتی جلال خوزی اوپا المکینی گونه و نماغ او نورم دیر بتائید دی شیعہ ماں چونکہ بیگانا درس حتا تو و درس پا موقعان دی داگی اوپا زائر اوپا بیان پلو اوکمہ تمرو جنی سے البکار دینا همہ لسمہ یا لسمہ یا لسمہ داگی متعلق احکامات و خبر ماضی کرد مددی بجنہ بحالی اووا کیا زکر دو دعا شریم وطالب تسکرم آدھا او تا دی غزت مناسقت سبت ابراهیم علیه السلام و السلام دو بی بی اووا کیا چونکه دی رس کی اغا خلیل اللہ مدردو او اغا ورچی نمرود و تب غرزو لبا اللہ مکولی کنزار کلی نو اووا کیا و ایدارو امام حضرت رحمت اللہ نے دو دائے ذکر کرے رحمت اللہ امام مسلم رحمت اللہ علیم فلکتاک و مسلم کے ذکر کرے اوائیت آدھا چکلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام سر اخفلت بیوہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ او شاند آدھا ذجرت دورا نو پلارتی دادی تهره دل په یو جاده او ظالم حاكم باندې یو نا کې حاكم اوري دي چې او ظالم انسان او دا کوم قانون دا و چې چار زنانې د ویو و عربه او هغه به انسان او چار زبفور واه چې د سنم او ک نور بچ سره یو حسینات زنانو نو هغه به انسان ابراهيم عليه السلام دا هزار سره غوذر شنو ته ریډه کو شو غذران او کومه ده خبر ورکړه چې یو انسان له د علاقې ترداخل شوي السلام او دغه یو زنانه ده ډیره ښکینه جميله زنانه ده خوبصورت زنانه ده نو حاکم هغه طرف ته پیغام ولېږي چې دنا نافتی مرسا تا عبریم علیه سلام خبر ورکو تا زمان فور ویوی ویوی دا زمان فور نبادشا تا در تک که سد و قصر خبر ورکو او آلتا عبریم علیه سلام جرد الله روی اللہ تعالیٰ عنہ دهوی فگور اغازی نکوره بادشا تا منده خبر لگل دا زمان فور او تا الته که زمان مخالب بیان ورکی بلشن بیان ورکی مزور زمان خبره بختاره شده لحانه وطعوه نن ورز بده از مکه زمان اوستان علاوه نمسوك مسلمانان آنشده نو اسلام پا اعتبار سر ماه وطاروره اگر کس کلو که خضا وقاونی و پا دین اسلام که دینی اعتبار سر زمان اوستانه علاوه نمسوك ورولی را کمی یو دینواله دا اللہ تلا دین منظم دا اللہ دین منم او زمان اوستانه علاوه از مکه بانده نجی کلا بیا آکاسد راگی پادشاہ ویرائی باید شیستو زنانو آد احمد شہود پانشکو ودای رائی باید کخور اندرائی باید دیده که بعد دو ریوائیات دا سا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالق دوہ کسما ریوائی اتراز دیبراہیم علیہ السلام مطالق خدا رضی چیہمہ اس کی مشہول موضع و کے مشغل شو کو مستعود دے زکان بیا علیہ السلام تو مشکل ہوا کرکے اللہ سر کے ساتھی آنوز زادہ اللہ سرکل کر آگے دے ابراین علیہ السلام مستعود دے آپنا دا حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ متعلق ام دوہ کسما روایات بعض روایات تو که جموت زکرنشت اور روایات تو که دار تسکرہ دا, تسکر دا چه آگه باقایده او دسوکو او بیائی موزوکو او بیائی دوان اکلا چه یان اللہ کچریناس تا پلی پی نمبر بانی ایمان دارو او یان اللہ ما دروسا پوریخپل شرمدان دخپل خاون علاوه داگی حفاظت کرے نو یان دا باچیا پا ما بانده ما مسلدت کرے او دوزنی زمان حفاظت کرے تا انا الرساله رضي الله تعالى عنها دا بادشاہ ته راپیش کوي چې بچامه او انا کوشش دا کاوه چې به دي باندې ناس او چې ورن ديشي حال ا حدیث کې الفاظ دي په او خ ضايا به الفاظ دي بس د فساء کلي شې راګير پېښ بس د مرکب ان راګير او او لن دي وایي مگره اونې څه بسونه استادم او تلته شروع لري دې ځارې حضرت اسلام رضي الله تعالی عنه اوچی تباهره هلته دعا او کزته ازره رسول مخ اوچی ما الله تعالی دې مصیبت خلاص نای ورته دعا وکړه چې کې دوا له وکړه هغه ما وعده وکړه الله جن جناب هذره مصیبت مخک خلاص کده بیا د خپل شهادت په لشک کې هغه په بیا روان شو بیا حرکت شروع بیا هغه دوه او د بیا پسوج په معنا روانه لته شروع لې نو دي کې د بخاری او د مسلم روایت جکمدي اگې دوه کې تسکيره ملالي با دوه روایت ته کې دریتې تسکيره ملالي چې پدریمه پر وړاندې دوه هغه دوه په نو بیا تصاوسیو چکل را پیوتو سخت و نیستلیشن غریبا پیران داگر تیم ترالی دا بودر روز زیرمونت رواید الفاظ دی چکچر دیتیزه کی ملشی نو بیا مبا قوم وی جیده مون باچه ای کتلا او دم میند کونو دوان یو کلا او پدری ما پیران باندی بیان هرخ پل ادربانچهان و غسل و داوی دا خوطازو ما بزید جنات راوزده انسان نده ده ده خطاسو ما بزه جن راوزده او یاد احد یا وین زواجه پاگی بانده او اقوه کدرت مشلر لنیک انسان و حاجر. حضرت حاجر وضی اللہ تعالیٰ پجرات حاجره ویهودا حاجره لفظ وی صحیمه حاجر لفظ, لفظ ده اکثر خطیبان یا دکابون و لفظ و حاجره ذکر کرده حاجر لفظ ده صحیم صحیم روایات دیمچیکم دیده اوزی لفظ ده بزاده هغه موبین لوا او د حضرت استار ري الله تعالی <سؤال> نه خدمت لپاره هغه هغه پيش کولو دا لمر کې بدل <سؤال> خدکه اجکلې ابن عليه السلام خو سلام کو ترالم ابراهيم عليه السلام د پروتي سبايا اندازه ده بوت له شه او پساو یا ما دعا او كلا دا تر دې ما ته خدمت کې هغه زننم راکړ دا وینځم راکړه او زه الله دعوه پورا و واقعا چکن دا عربه الفاظ و مطلق روایان چیز دابین راگستیو داگه ترجمه و خلاصه و مجور مطلقه که پیش نبی علیہ السلام و اسلام امت تداولی دا زکر کرنه پدی گرر اثبات پدی گرر خبری یو قووتی اسلامی مسلمان و مسلمان نرور لکا پدی بانده چا الفاظ دارنه دا حضرت بیرحیم علیہ السلام و تاویت زمان خوری اسلام اغا بلتا امن ور قیده اسلام نوم دا سلام دیانه اغا بلتا قبلتا اقوات ور قیده مسلمان اغا طول ده یو بدن پشان دیلی گا چره بدن و یو اندام خوگی نو طول اندام دے کرا را حدیث پا اقوات دید اسلامی بانده دلات که مسلمان نرور گانا لبکار دید اغا بلتا قرید عریض کے یو امن سبق چې او انسان دا هغه جان ته او آغامت کریږی کې نو دداز ظالم بادشاه مخ ته ځان په خپل باندې پېښې ندامو با دغوز دي ده کې د حضرت سارا رضی الله تعالی حزان نه پېښ کونه خامه حاجت ضرورت باندې ټین نو حالات دا, دا قتل پکاري ارځه کینه کته د پدایشي جن نظم ندلته خو بسنه سبب شه او قال تللم قالته مې ترشکینو بیا هم نېټ پکره هغه ته نظم ندلته مې بے گنا او قال تللم تحقیقات قومي سنه سببات چې انسان خپل قاعده د قتل پکاري باید حالات کې ځان دی او حکومت مشکې کله پیش کی نده دي گنجائش چې نمالومیک اول براتا شذالیم بادشاه اتهار قیانت چاہتے ہیں جا بے حکومات اور جا بے حکومات اداسی ہیں جو شریعت صرا متصادم نہیں دیا کہ من الواجیب ہیں لگو اس مسئلہ انتا ہے بلدہ کی ریٹر بے کامی مشکلت متصادم نہ دیں بلدہ کہ ام و خلق مفاد دی تحالی کہ ام و خلق و فیدت یعنو باز دی دی احکامات اغد جاری کئی که ده شریعت سرم متصادم او تکرار مین ملاغی ستاله پر حاکم سی انداز سرم مسلط کی ریش او جبر دنڈی سرم مسلط کی که جبر او دنڈی سرم مسلط شبتو اتخب الحق ورکا او تخب الحمد اللہ نوا اول لجادر حاکم حدیع قبلو تا تا تا سحادیہ روگج. اکومت بعد دیمت دی. جبر والا اکومت دی. اکومت صحیح. یای وعلیٰ کیتا تبل ملک قلق شی ظالم وہ کمران دے. تا تا سحادیہ در پیسے انام در پیسے در پیسے در پیسے در پیسے در پیسے ناغا بیشک ہے جتا کام در پیسے آؤ. دا غیت پارا. دا سین علال مال لازمینے جم گستاو دا. عائد اغی مالکان شو اغی پیسی دی پارا حلالی دا غی د دین مطابق دا غی د پارسی مسلمان شراب عرض که مسلمان شراب و نمالک کیلے شی نا دا غی اتجارت کونج نکاغت تعالی دان سے کسما پیسی درکیش دا غی دین مطابق سعی دا غی پیسی دی نا غی پیسی دی مطلب ایجان خیری زمان پر ایمن کی اغی پیسی جدا د دې پیسې دې دا حرمت واغره نه پغې باندې ځان له حرمت پېدان پښوانيش حال جادهن حکمران کا اغان سم معاونت کې پغې کې سری نقصان تا ته نظر کړي ساته دین د خرابولو لپاره نه پغې هغه اصلو ګنجائش ته معلومي اول لایې ساده بری حدیث واګه کې چې مظلوم دعا کې کمپاني ظلم کې اتکا کو دعوۃ المظلوم حدیث کی مرادی ہے مظلوم کی دعائیں کوئی ہری زقدر دید تر منزا اللہ تر منز حجاج نہیں کیا کافر ولی ہے کیا معنی ظلم کو لیش ستام کو لیش دعا قبول ہوتا ہے جانے جاری مجل ظالم نہ نہ نہ کرے وہ بیمار ہو سم کوئی بھی ولا کے بل نہ کوئی ولی کوئی دی ولا کے بیمار رہے نہ نہ شکلی میں اځ ول نه خللا کا ویرش لا کوالي دلته عدالت نهولږي ساده بيان خاطري دغه زغږولو دا مظلوم دوه عاد تبلیغ لکه په دې ریوان کې سارا رضی الله تعالی انحا دوه څنګه کوو مخسرما داغه پکړ کېد او لیا کرامات دا وی دا نه ښځوا وليو مخسرما الله نو کرامت داول یو اگر چې باندې خلق نه خدا حق دی دا دمنلوم او د نیک خليق کبلید مستجاب دعوات کې نه حق دی باندې کېږي نو راتنه معلومه دی حضرت ابراهيم عليه السلام سلام انداز تو جګره په مصیبت را مصیبت پنه کانو خلق هم راضیاتن علمه کې و اللہ دا درجات و دا بلندول و دا پارا با نیکو انسانانو بانی مسائب راو خاضرین کی بیو عام گنانگار بانیسا مصیبت نیتا سو بیو نیک انسانوی نیتا فا تبلیغ کی اخمل با اخملموز با و او بکی فاغا بانده با دوم را مسائبی چی دا باران بی بی مسائب کلا اللہ دا عذابول دا و کله درس کو کوله زکار راوی او کله د ګناه ما کوله د پر راوی کله دی انسان د درجه بلندول په پات پیغمبر نه ګناه کیږي نه د دا دا امت اجماعیه کیده چې پیغمبر نه نه صغیره ګناه کیږي نه کبیره بیا چې ما صاحب راضي سره بارا الله داږي درجه بوله اول طرف ته تعلیم د مسلم ملالی دی او د خبره ملالیه چې موږ صرف دی امت کې نه دین امامکه امهتونکه د موذ عبادات او د اهم ترین عبادت تفسیرونو دان لیکلی چې کله حضرت آدم علی السلام الله تعالی د اسمان نه راپوځوه اهدتو من اجنی علی کوشے بعضه کوم له بعضن بعض بلند بعض د پردشمنه زکه جنت اګه یې مفاط او پیدې دګه څخه حاصلېږي دنیا دا یو سره بهي بل سره بني نو دشمنه به الله یبان لكم لباع من اعدو پرېځمکه کې به بازه د بازه دشمنانو نسبره چا سرکټ کې سو بلانس کټ کې ځکه په دې پردي په پارا ځکه د زړه پران بعضو کوم له باندی نه ولکم په ارض مستقر او متاع الهین الله پرمایستاسو د پردې د رزمکه په سیارکه مستقر ده زیاده قرار ده باغی که انتظامات شته تاسو باغی که پاتګریشه نو البته هغه ته ورقصي او په سینه لګلی څنګه حضرت ادم علیه السلام را کوشن د سارو وختو اب انتهاییه یاره دیسه تر هاولیدہ نمبر خاطر تا نذر کا سموزه او کو اغه موس الله تداچه کوششه اغه ترسوم د سار موس ولېږي څنګه تاسو چې سنت په بناغه په سې دوار کا تسکو فرص کړو نمو د ها حضرت آدم علیه السلام دراواله ابراہیم علیه السلام پورې کم زمانه داغې دا دا نه راوالې د عیسا د موسی علیه السلام تر نبی علیه السلام د نبی علیه السلام تو سلام نه والې تا قیامت بل دومره بهترین عبادت ناندی اللہ ماتیو کو مسلمانو تا پدی محلکی دی کدینات تو کسانو کی تپوز در سار دموز دی ٹیمو کو کامو تا بمالیو او کسار در پانی ماتی دلی نو بیا خو پا ٹیم با نیچرنے دماغ سوطن نا برابری بیا مزدوران چھتا پیواؤ کو بلا لگش سوچ چکے دا دماغ اللہ کلاو کے کلب دا دی غفلت نمونگا بیداری سانا دا دنیا رزق گتھل اگر سنت طریقے لپاره پیدا کړ الله انسان سره ضرورت پیدا کړي خدوم رلوی اخرت چې استا شه سره روان دي کې بسکه قبر کې بسکه 얼تبراوی دی 얼تبدي دا پانی پکار راي 얼تبدي دا موس پکار راي دې درېم علی الصلوۃ والسلام مستمتو دي او نووي علی الصلوۃ والسلام برکه خداسو اوره چې کله بهو قبره پریشان نه کنو پیغمبر علی الصلوۃ والسلام به مسترف تورته کاسلره کله د مس کنور تندر نسله د مس کاس پمات تندر نسله د مس کا هوا چله د له مس کله جن د نبی علیہ السلام تو سلام مس کله حاجت نبی علیہ السلام مس کله د کبه تور شکر ادا کول نبی علیہ السلام الله تمز کله مس اهم ترین عبادت د ایمان نرست پټول عبادتونه بهترین عبادت نبی وژنا بہرحال مس د مصیبت په زمون غاستل څخه د ظلم مصیبتي بلشتک تخيال کړي کله بيمارې مصیبتي نصراب ډاکټر تخيال بزارې مصیبت د پرمغه خپل مادی علاج کتل ده داګه د پر روحاني حل سره شریعت د هغه بار کې سوي نو کوو یلی شي چې پر زور الورد خو بیا باقي باندې عمل نکې عباره حال د موز دا طریقا دا او دستا طریقہ حضرت سارا رضی الله تعالی عنها او کو موزي کو دا دا هغه وخت نه په ډول باندې مصیبت راغې نو د مود دوران کې الله تعالی تم توجيه کړل پکاري او بل خبره چې د انبياو بيبيان معصومي په دې باندې خبره په واقعي کې نور انديري د ټيم نشټ نه په دې باندې اوسو خبره کوم بس کوم را یادارې غلام تور سلام بيبيان دا معصومي څنګه انبيیاء معصومي نو انبيیاء دا بیدیانو په اعتبار سر اغیطا عاصمت حسیلی زناکارین او اس بے اللہ دی معفیو کی خپلا میندی کتلی حسین اتاو توی دا فلم پخپلا کتلی اس میں یو پتاوه کتلی پتاوه نو یو کس سوال کڑیو چه یو فلم د داغین نوم دی کلام مقدس پتاوه چه کم یو بلکه تصویری هغه کې د حضرت آدم علیه السلام د اسمانونو پیدایش د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ایوب علیه السلام کردي پوری د الله جل جلاله یو صادرهون دی ورکړوي هغه کې دن تصویر جوړ کړي هغه کې د انبیو بیبیانو برهنا هغه کې چې کمشکل له اسلام بګڑا کړي دایاتاته دم کومبل حرام که کوم مسلمانې د دکان نراړي یا پڼټ دی دکتر اسلام پر ټوکی کولې چلچا پری باندې د بندول طاقت یو په دې باندې مجرم پاتې شینه باندې تاسو ټوکینه دي نو یو ساته حقیقت ده ک قیامت نه راست پټي باندې نشه پیش کوله دا حقیقت ده قام بیا له اسلام دو اسلام امت ته او ماډل زندگی ورکړا دا حقیقت ده هغه ته دا دین نشه پیش کوله د دې وجنه دا نما سلمانانو لداڅه زونه قتلل لدی په کار راګیا علیه السلام په بی بیان تاسو لري دا د زیندی څنګه دي ورګړې دی بلي دا اګه تصویرونه ده دا اګه ماډلونه ده دا اګه ماډل خدا او چلاسي او کو نو البته کې هغه جادر بادشاہ پزما کې کې ور اورځي تره جن الله جن دلار او مونږه تاسونا فل خبر باندې عمل کو توفیق خبر نه الله مونږه تاسو چې دا سيزونه مونږه یا والله ولينا نیا خبر څه څه الله